naendelea kusikiliza matangazo ya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala yetu ya leo kuhusu uchaguzi huko nchini Uganda, Abdul Shakur Abud anatupia jicho wasifu wa kampeni za mmoja kati ya wagombea watatu mbele anaopigania kiti cha urais kati ya wagombea wanane ni bwana Olara Utunu. Olara Otunu, mgombea kiti cha rais kwa niaba ya chama kikuu cha, cha rais wa zamani wa Uganda Milton Obote cha Uganda People's Party au UPC. Alirudi nyumbani baada ya miaka mingi kufanya kazi nje na hasa kwenye umoja mataifa ambapo alikuwa mkuu wa idara ya kupigania haki za watoto katika maeneo ya vita. Aliporudi nyumbani mwaka sita, akajiunga na chama cha UPC ambacho kilikuwa kimegawika. Hata hivyo alifanikiwa kuunganisha watu na kuchagula rais baada ya kumshinda mke wa zamani wa Obote B Maria. Profesa Choki Kikuu cha Makerere Austin Bukenya anasema hamfahamu sana Olara lakini hadhani kwamba kiongozi huyo anafahamu vyema siasa za Uganda. Anasema kweli si simfahamu vizuri. Kwa sababu mi nilipoanza kufundisha makerere ye alikuwa mwanafunzi wakati huo na tangwa ende ngambo nilikuwa sifuatilii sana mambo yake mm -hmm. lakini kusema kweli nikimuona mimi ni, ni, ni mtu chupavu sana yani ni msomi ni mm -hmm. nadani ni, ni mwanasheria sio tena ana ufasaa sana yaani anaelewa wengi Tena na nadani kwamba anajulikana sana, ana, ana kwa ana sana kimataifa sasa eh ni mambo ya kumfaa lakini uzito alionao aniona mimi kwamba ni wa aina mbili hasa moja ni kwamba ameka muda mrefu sana na kwa hivyo sidhani kwamba bazengira ya, ya Uganda pia sasa naelewa vizuri na kwa hivyo labda hilo linamtatiza shida ya pila alionayo ni kwamba uh, sehemu hizo za central katikati mwa mwa Uganda yaani wabaganda hao hajawashawishi ya kutosha nikuhumnga mkono sidhani kwamba anaunga mkono kwa kiasi cha kutosha katika mazungira hayo ya katikati na kwa hivyo tena wale wengine kwa kama navyo wana wao wana hata ujuzi wa lugha hiyo ya ya wabaganda ambao ni wamaana sana waki kunye makura huwezi kushinda hasa lakini siji una ta ta jepe anatoka katika eneo hilo la kati mwa Uganda. Mahmud Muhammad Angolia wa chama cha upinzani cha FDC anasema otunu ni mgeni katika siasa za Uganda na hafahamu mazingira. Unaro otunu bado amsinguja tu ana hajui kipi kwani inaendelea kwa Uganda kile hata wacholi ile kabila yake hajile tabu alipata hiyo kampeni iko zaidi kati ya Mseven na PSG lakini inaonekana hata besi chukua kwa roundi ya kwanza kama hiyo uchaguzi kwa ya ukweli tatizo hilo la kuto, tatizo hilo wachambuzi wanasema huenda ndio lilomsababisha kutokubali kuungana na vyama vya upinzani ingawa chama chake kilikuwa kimeunga mkono wazo la kuwa na mgombea mmoja katika uchaguzi wa rais upande wa pinzani profesa bukenya anaeleza hiyo nia walikuwa na nayo wazo walikuwa nalo na, la ku, yaani kuunganisha hizo vyama mbalimbali mbali. Lakini sijuini kwa nini kama na viona kwa sababu uh, hawa watu Uganda People's Congress wao walikuwa wamekubali kushirikiana na vyama vingine vya upenzani. lakini tena kama ninavyokuambia huyo alipoingia huyu, huyu mwanzo Olaro Tuno naona alibadilisha vyote yani yote yalikuwa yamekubaliwa na kwa lakini kama nilivyokuambia hapo mwanzo ni kwamba kwa sababu alikuwa haelewi hasa hali ilivyo nchini Uganda Olara Otunu ni msomi alipokea tunzo mbalimbali mbali, kutoka sehemu mbalimbali za dunia lakini kufuatana takimu hizo wiki hii inaonekana hatoweza kusogolea karibu wagombea wa wawili wanogombania kiti cha rais raisu uweri Museveni na Kiza Besejje na alipokuwa ninakwenda mtamboni tumepata habari kwamba Otunu amepata ajali mbaya gari yuko hospitalini lakini hatuna habari zaidi habari zaidi tutakuletea katika matangazo yetu ya jioni ya leo